Kapittel 3. Hør dette ord som Jehova har talt angående dere, Israels sønner, angående hele den slekt som jeg førte opp fra Egypts land i jeg sa. Bare dere har jeg kjent av alle jordens slekter. Derfor skal jeg kreve dere til regnskap for alle deres misgjerninger. Går to sammen uten at de har møttes etter avtale? Brøler en løve i skogen når den ikke har noe bytte? Lar en ungløve med manke sin røst lyde fra sitt skjulested når den ikke har fanget noe som helst? Faller en ful i en felle på jorden når det ikke er noen snare for den? Spretter en felle opp fra bakken når den slett ikke har fanget noe? Hvis det blåses i horn i en by, skjelver ikke da folket? Hvis en ulykke inntreffer i byen, er det ikke da Jehova som har gått til handling? For den suverene Herre Jehova gjør ikke noe uten at han har åpenbart sin fortrolige sak for sine tjenere profetene. Det er en løve som har brølt. Hvem vil ikke da være redd? Den suverene Herre Jehova selv har talt. Hvem vil ikke da profetere? For på boligtornene i Arsdod og på boligtornene i Egypts land og si Samle dere mot Samaria-fjellene og se de mange urolighetene i hennes midte og tilfellene av bedrageri i henne. Og de har ikke forstått å gjøre det som er redelig, lyder Jehovas utsang, de som hoper opp vold og herjing i sine boligtårn. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Det er en motstander, ja, rundt omkring landet, og han skal sannelig styrte din styrke ned fra deg, og dine boligtårn skal med sikkerhet bli plyndret. Dette er vad Jehova har sagt. Liksom hyrden river to skanker eller en bit av ett øre ut av løvens gap, slik skal Israels sønner bli revet bort, de som sitter i Samaria på en praktfull løybenk og på en Damaskus-divan. Hør og avlegg vittnesbyrd i Jakobs hus, lyder den suverene Herre Jehovas herstyrkende skuds utsang. For den dagen jeg krever Israel til Renskap for hans opprør, vil jeg også kreve Betels altere til regnskap. O alterets horn skal sannelig bli hogd av, og de skal falle til jorden. Og jeg vil slå ned både vinterhuse og sommerhuset. Og elfenbens husene vil måtte gå til grunne, og mange hus vil måtte få sin ende, lyder Jehovas utsang.